Radio 1 Sissi Barlin mm. Ja, det är ju måndag och du lyssnar på Radio 1 hos mig, en lite mindre förkyld Sissi Valin denna vecka. Och vi ska börja prata om det här med att det är väldigt nära nu att moskén i Fittja söder om Stockholm ska få köra böneutrop. Jag tycker det är väl alldeles på tiden. Hamid Chakatian, hej! Hallå! Inte praktiserande muslim, men från ett land där många är praktiserande. Född muslim kan man säga. Du är, född, du är inte aktiv idag? Nej, om jag förstår men jag rätt. jag skulle kunna köra en live här i radion om jag skulle. Kan du inte med. visa om du vackla. Men Nej, nej, kommer inte att hända. Men är, men är det så här, jag kan liksom uh, ljud typ. Men jag kan liksom allt det där. Jag kan jag kan be och jag kan uh, ja. läsa koranen och Okej, okay, men du gör inte det aktivt. Nej. Nej. Jag känner ingen behov av det. Uh, nej, men jag tycker så här för att vi fick ju Eh, vi fick ju religionsfrihet i Sverige 1950 nu måste jag dubbelkolla så jag säger rött eh, här ska vi se 1952 eh, så har vi full religionsfrihet i Sverige och eh, sen 12 år tillbaka så vi Svenska kyrkan skild från staten eh, men fortfarande då så är det ju inte okej okay, eh, att det har inte varit hit, i alla fall tillåtet för det finns ju ett gäng moskéer runt om i Sverige att, att köra bönutrop. För många har motsatt i detta. KD Jag tycker att detta är en dålig idé. Tycker jag är konstigt, för de vill ju praktisera sin religion. Jag tycker KD är en jätte dålig idé. KD är en jävligt dålig idé, tycker du. Ja, ja kan jag kan inte hålla med. Jag tycker inte religion och politik hör ihop. Men en annan sak. Men, som många då hävdar, debatten har gått otroligt varm idag. För det ska jag bara säga här så att det blir rätt. Det är som nu återstår läs i Aftonbladet bara att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Botkyrka, där då Fittja ligger går på samma linje och röstar ja för bönutropet senare i höst och eh islamiska föreningen, alltså samma linje som ska vi se vem det är, som har eh, samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har kommit fram till att det är okej okay. och enligt islamiska föreningen i Botkyrka handlar det om att köra bön ett kort bönutrop två tre gånger nej två tre minuter per vecka inte fem gånger om dagen som är normalt i muslimska länder och då säger alltså Ismail Okur, som är ordförande i Islamiska föreningen Han säger att vi har levt hela våra liv i Sverige, vi har betalat skatt och vi har varit duktiga medborgare Vi har gett jättemycket i Sverige, nu vill vi ha lite tillbaka, nu vill vi ha vår religions, vi vill ha vår religionsfrihet Och jag tycker ju att det här är helt rätt ska vi, ska vi kunna, jag har ju bott på söden ganska länge och vaknar varje söndag av att klockorna på den eh, norska kyrkan tror jag att det är det finns en kyrka nära Renskärnans gata som är norsk, mm -hmm. norska kyrka jag vet inte vad, var, det ja, vet att det är en norsk kyrka skitsamma, men det är en kristen vad heter det, protestantisk kyrka, klockorna ringer svinhögt, alla gånger man har legat där och varit bakis och vaknar och ding, ding, ding, i liksom en timmes tid då kan jag verkligen stå ut med ett bönutrop också religiöst ljud som religiöst ljud kan jag känna och det är väl den argumentation många har använt också som är för som också är för på till exempel Twitter och Facebook idag ja men vi har ju religionsfrihet sedan väldigt många år tillbaka då ska det ju gälla, det ska ju inte vara religionsfrihet med förbehåll utan alltså, ska vi kunna lyssna på kyrklockor så ska det väl vara okej okay med ja, bärnutrop också jag, jag tycker bort med allt tycker bort med allt, varför det? nej, vad fan ska man, alltså <laughs> det var ju det, det, det, är, det är det som är det sjuka Det är det som gör att eh, många Kanske skulle liksom Hitta eh, någon sorts ro Och, och eh, harmoni eller, eller mening med livet i, Nu tappar jag lite kaffe också Ja, jag, såg eh, jag men det, okay. mening, mening med livet i eh, och, och, och, I religion Men mm. det är ju sådana här att, att, hålla sig, att behålla de här gamla grejerna Jag menar eh, någon som är muslim som är mer insatt än vad jag är får gärna rätta mig om jag har fel men jag vet att bönutropen var för den tiden folk inte hade klockor de hade inte koll på tiden och behövde liksom alltså de behövde ropa ut det så att folk kom och bad kom mm. till moskén och bad och jag menar nu kan ju alla göra det jag menar, hittills har det ju inte varit bönutrop och de har ju ändå tagit sig till moskén i tid för att be så vad, ja, men, är, vad men, är problemet? Samma sak med kyrkklockor, känner jag. jag. Jag vill inte gå upp av jävla kyrkklockor eller bönutrop för den delen. Jag kan väl känna att... Eh, det är jag, del, jag det, hård nu, ja är jag nu? men det, jag är inte heller särskilt troende på något sätt. och kallar mig inte ateist. Jag är väl någon form av flummig eller något, jag vet inte. Men, men jag tror inte på liksom någon specifik gud. Jag tror på någonting, jag vet inte vad. Men jag är inte ateist, så... Och jag kan ändå känna att det är okej. Okay. Det är en del av ett samhälle. Vill man inte höra saker så kan man flytta ut på landet. Vi tar ett samtal. Hallå? Nej! Ring igen. 0211 12 13. För jag vill nämligen veta vad du, jag har Hamid vill veta vad du som lyssnar tycker om det här med att vi snart troligtvis kommer få bönutrop, muslimskt bönutrop i Sverige. Hallå? Hallå? Hej, vad heter ja. du? Jag tjänar Magnus. Magnus, vad tycker du? Ja. Jag måste bara poängtera att äh, religionsfrihet handlar äh, mer om att man ska få tro på precis vad man vill utan att äh, man ska utsättas för någon konstighet. Så att äh, det är bara det att man ska få tro på vad man vill och det innebär inte att man ska få vilka rättigheter man vill. Även om inte jag är speciellt mycket mot det här med tro så är det fortfarande väldigt viktigt att veta vad just religionsfrihet står för. Absolut, men du sa det väldigt kul att inte bli sådana här konstigheter. Vad är det för någonting då? Nej, men alltså det finns länder som till exempel Afghanistan där, där du inte får tro på vad du vill Alltså, du får inte tro på någon annan gud än Allah där För att i så fall så kan det hända att du dör Ja, det, jo, men det är ju inte religionsfrihet det är ju, något, det är ju någonting annat Det är inte demokratiskt Men Nej, man kan ju tycka att det tillhör då religionsfriheten Att människor som bor i ett område Där det finns många som tar samma religion Ska få Ja, till exempel lyssna på kyrkklockor tillsammans eller m, lyssna på bönutrop eller vad det nu kan vara för olika religiösa Ja, riter. fast alltså, hur många är det som har nytta av det? Hur, hur många tror, hur många kristna i Sverige tycker det är härligt med kyrkklockor? Nej, men när vi gifter oss så ringer man ju kyrkklockorna jag tror ingen som gifter sig i kyrkan inte det, vill ha kyrkklockor. Det där är precis som inte har sagt tidigare, att man inte har koll på tiden. Kyrkklockan var ju till för exakt samma sak från början, just att man ringde klockorna för att kalla folk till kyrkan ja. Men, men det jag vill säga är att jag, jag är inte så här särskilt religiös överhuvudtaget, men jag tycker att är man är man okej okay med kyrklockor så får man fan hemma vara okej okay med bönutrop också det är det jag tycker, sen kan vi diskutera om man ska bort med båda eller med allt som låter som har med religion att göra typ. Ja, det är ju självklart, men eh, det bara jag ville poängtera var bara att eh, vad religionsfrihet var för någonting. Ja, absolut, ja, men det är vi nog överens om. Sen kan man ju självklart diskutera vad, vad kyrklockor och bönutrop är bra för, även om jag jag står faktiskt neutral till båda. Ja. Däremot så kan jag väl tycka att en kyrklocka ringer sällan i en timme, som du sa tidigare. Jag har svårt att tro det. Ja, <skratt> oh, den ringde nog nästan i en timme, tror jag. Ja. Fram och så, tillbaka. Men, det finns även regler för hur länge man ska ringa klockor så det... ja säkert, jag vet inte om man... det kändes som en timme i alla fall och så finns det någon, någon annan kyrka på Söder som spelar någon så här klockspel som Henrik Schiffert mm. har kört någon stand-up om som man blir tokig av som är så här ding-ding-ding-ding-ding och ding, ding, ding, ding. ja. liksom kör någon sån oh, helt eh, okoordinerad melodi tills man blir galen så att eh, ja, så ja, är det med ja, jag det kolla, jag ska kolla upp det där ja ah, du får kolla upp jag, det. Har jag, jag det, har du bra ja, ha fint, tja hej. hej vi tar ett samtal till, eller hur ja, kör på ja vi köper på. På. på, hallå Hallå? där var det tyst. Hamid Chokatian sitter i studion och Sissi är inte jag. Men om jag frågar mm. dig Hamid, väntar på fler samtal vi vill att du ringer om det här med, vi börjar prata om bönutrop idag. Snart godkänt antagligen, i, fritt fram för det, för moskén i Fitja och kanske då om det blir godkänt så kommer det vara fler moskéer runt om i landet som kommer införa detta. Jag kan ska någon, man kan någon på Twitter höra jag, av sig och säga om det, om det är bra ljud? För det prasslar i mina öron. Ja, men i är, ja, mina och. också, men det är ingen ah. som har sagt någonting. Jag tror Nej. att det är någonting här. Okay. 0200 ringer du om du vill tycka till om, till att börja med det här med bönutrop Om vi ska ha det eh, Eller inte, helt enkelt Om det är okej Och vi tar ett samtal Hallå Hallå Den dagen Hej Moskén drabbar mig, bränner jag ner moskén Hur menar du drabbar, drabbar dig? Om jag får höra på det där ordet Alla akbar. Ska du bränna ner kyrkan? Vad modigt och så här säger du sen alltså, lägga på så här, herrjär, ja. Vilket patus du hade. Hallå. Nej, det var ingen det Ska vi se. Hej hej. Hallå? Hallå. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Ezlem. Vad heter du sa du? Ezlem. Ezlem. Hur är ja, jag är läget? Från Turkiet. Ja, fint. Ja. Hur är läget? Jo, det är bra själv. Det är bra. Vad angående det här med bön Jag Är mm. muslim eller född muslim då? Mm. Eh, inte jättetrogande heller. Men jag tycker inte det är fel att de ska få göra det. det tar inte ens, vi har ju liksom friheten i Sverige. Varför ska vi inte kunna ha en bönerutrop liksom som tar inte ens tio minuter? Fast vi har ju även skyldighet att inte störa den allmänna ordningen. Jo, men det är som kyrkoklockorna som ni säger. Ja, det exakt. Det. Och, och det är det jag ser, att uh, kyrkoklockorna... Uh, Tycker jag inte heller är nödvändiga Nej, sen, sen, kan det, se, sen kan man ju se liksom vad, det är för, vad det är för utsträckning Det handlar om alltså, För jag menar i muslimska länder Så ja. kör de ju det här fem gånger per dag Absolut men i Sverige är det som jag har fått höra Att det ska köras en gång På en fredag Okay. Ah. ju ja, men det, ja, de har pratat om Väldigt korta sekvenser ja, Någon gång ja, men i veckan sådär. Man ah. kör ju, alltså i Sverige så går man till kyrkan på söndagar Och i, i muslimska länder Så är det en stor grej på fredagar Där ah. man ber tillsammans Exakt. Och det är det de har godkänt som jag har uppfattat ah. att Det ska köras en gång på fredag Och du tycker inte jag det är något fel Bor mm. du själv i Fittja? Nej jag bor i Sona, I Sona. Men om du, skulle, om du skulle bli bönutrop i Sona Du skulle tycka att det var helt okej? Okay? Absolut Ja ah. Ja. Du, för... jag, jag är inte säker på att politikerna ja, ska... i såna håller med men, ja. Nej, men jag tycker det. du tycker det är viktigt det är vad du tycker. Tack, ja, tack för att du ringde hej. hej, du ja. ringer det för fullt vi tar ett samtal. Hallå. Hallå? Ja, hej Sam Hej Sam vad heter du? jag heter Johan. Johan, vad tycker du? jag undrar så här, den fredagen när de ska ha det där bönutropet, är okej för mig då att ställa med typ en högtal och spela musik då. Det är vad jag menar du? Jag då dåligt. Liksom. Jag tror att det är skillnad på att nu kan inte jag lagboken utan till men att störa den allmänordningen eh, du får inte ställa dig på allmän plats och dunka ut jättehög musik det får man väl inte för då kommer polisen men Nej. däremot om du är en, en religiös samfund eller en församling så, så är det en annan sak för då är det okay. ju inte en privatperson som för väsen utan det är ju eh, ja, det tillhör ju religionen så att säga Men om man skulle vara en samfund då som, ja, att man kör samma tid då, som de kör Du, samma det kan inte jag, jag, jag tror att du måste, du måste ha tillstånd för att göra det på allmän plats men jag är inte okay. säker på det Okej, okay, all right. Okay, <laughs> jag <laughs> tycker det är tokigt i alla Ja, vad tycker du att det är, kan du se skillnaden på att om man ställer sig med en och spelar liksom, eh, jag vet inte, eh, banan jättehögt, dålig låt. Sånt. bananism. Ja, som eller om en moské kör eller en liksom, svenska kyrkan kör kyrklockor eller bönutrop. Nej det är klart alltså, du, Men om nu svenska kyrka skulle köra alltså, Utrop samma tid Då skulle det bli tokigt man liksom. <laughs> får, får kanske lägga det på ja, schema lägga. Men eh, jag förstår hur du tänker Men det är mm. någon skillnad skulle jag säga På, på de sakerna ja. Mm. ja men det är som det ja. ha, bra. Tja. Tja. Alltså en, en grej som är En grej som är eh, Viktigt att tänka på tycker jag Från början Som jag är emot Det är ju att det är ju att liksom det ska, varför ska man ge tillstånd till sånt ens? Så varför ska man till exempel, det finns ju, det finns ju någon statlig verk som ger pengar till trosamfund. Jag tycker det ska upphöra överhuvudtaget. Ah, ja, men det kan Alltså religionsfrihet, med. absolut, ha din religion, gör vad du vill, men gör det på din egen bekostnad. Och så ska man inte ge tillstånd till höger och vänster. Gör man någonting som stör den allmänna ordningen, folk tycker det är jobbigt, så ska man inte få göra det, punkt. Nej, jag kan hålla med om det, men vad, vad gäller kyrkklockor, nu kanske inte det var en timme som jag sa, men jag menar, det är ändå varje vecka, eh, ja. och plus om man då tänker begravningar och folk gifter sig och allt möjligt i hela tiden, så bor man nära en kyrka så hör man det där, jag bor ganska nära en kyrka här på Söder och det hörs, liksom. det låter in i min lägenhet, um, och så det har man ju lärt sig acceptera, för att jag kan tycka att det är lite mysigt ljud också, det är en, ja, inte om någon dör kanske, det, men... men det. Apropå... Nej men jag, jag gillar ljud, jag hade inte bott i en stad mm. jag inte hade gillat ljud jag Apropå gillar när jag hör... att vi ska ta, ta upp sen Om ja, liberalism, så är du li... väldigt liberal På det sättet är jag liberal <gör> Absolut. Sen är jag jättekonservativ på andra sätt Men eh, jag tror väl att det här bottnar Väldigt mycket hatet och, och, och motståndet Mot just det här bönutropet en gång i veckan Eller vad det nu är, väldigt mm. sällan En gång i veckan tror jag att det är Och några minuter, två, tre minuter mm. eh, är ju, bottnar ju i främlingsfientlighet och det bottnar också i någon form av islamofobi såklart. Att man, många tycker på allvar att nej men kom inte hit ni måste anpassa er när ni kommer hit och så har de inte ens koll på grundlagen att vi har på den svenska lagboken vi har religionsfrihet i Sverige och, och om man skulle som muslim flytta hit och tvingas liksom gå i svenska kyrkan och bara folksträck, då är det ju inte en demokrati längre då är det ju någonting annat. Nej men för min del handlar det just om religion överhuvudtaget Du är mot det jag förstår, du är konsekvent så Hallå? Hej. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Anders. Anders, vad tycker du? Nej, jag vill bara säga allmänt att jag inte tycker att religion ska ha någon inverkan på samhället. Man ska få sin religion, religionsfrihet och ska ha ja, det som den är idag, Men jag tycker allmänt inte. Jag håller med. Hamid. Ja, precis. är kyrklockor eller vänetrop. Jag tycker inte det ska störa för... Ja, den tror man ha, men det ska inte störa andra tycker jag. Jag förstår. Ja, men ehm, det det ja, konsekvent. Tack så mycket. Bra. Tack. Tack. Hej. Hej. Vi ska ta en paus. Vi är alldeles strax tillbaka här i Radio 1 med mig, Sissi Wallin och... Hamid. Hamid, jag fick någonting i halsen. Bra att Hamid. du räddade mig. Hamid. Vi ska prata mer bönutrop, vad ni tycker om detta. Sen ska vi prata lite eh, frihet, liberalism. Fredrik Backman har skrivit en jättebra krönika i Metro idag. Och du har lite saker också, Hamid. Eh, ja, ja. Absolut, absolut. Vi tar det alldeles strax. Mm. Stanna kvar i Radio 1. Kvar, som sagt. Vi är alldeles strax tillbaka. Radio 1. Sisi Nu är det på gång att man ska få börja köra bönutrop från moskén i söderförorten Fittja här i Stockholm. Vad tycker du om detta? Jag tycker det är bra att vi ska vara konsekventa i religionsfrihetens namn. Hamid Chokatian är här. Hej! Hallå! Du är född muslim? Ja. Det är inte därför du är här, men det det bli så idag, det här sammanträffandet. Nej, sen det var, du hade planerat det? Ja, nej, det hade jag faktiskt inte. Och du är mer emot än vad jag är, för du är väldigt religionskeptisk i taget. Jag är inte religionskeptisk, men jag, är, jag har alltså jag, jag har ju den här erfarenheten att jag är uppvuxen i ett land som heter Iran. Där man inte riktigt får ha... Jag vet att jag kommer få mothugga om det men, men man får inte ha sin egen religion Som man vill utan man måste vara muslim Alltså de som har en annan religion Är minoritet och alltid under Förtryck och bli trakasserad och så vidare Och um jag, är liksom, jag gillar inte minsta lilla tvång. Eller att, att liksom en religion ska drabba andra. Man får ha sin religion. Men vad menar du med drabba andra? Nej, men, kan vi inte, ha, kan men, vi inte vara jag, toleranta jag, vi, mot varandra? Men, alltså jag är, är du så jätte, egoistisk? Nej men vadå, jag är jättetolerant att du är, om, om du skulle vara kristen. Du är ju från... Ah, ja, mamma är katolik och ah, jag är ju om, om du skulle heller, vara men... katolik mm. så skulle jag inte Tycka att du är du i huvudet liksom. Jag skulle inte ha någonting emot det. Men jag skulle inte vilja eh, Behöva liksom, Höra kyrkklockor Hela tiden, eller om du var muslim Så skulle jag inte vilja höra bön Men vad, för Jag förstår, men vad, är, vad, är här, vad tog toleranser I samhället vägen? L lever vi tillsammans? Med Olika religioner, olika eh, ja, livserfarenheter överhuvudtaget olika syn på världen så kan vi väl acceptera att andra saker som vi just inte tycker är så himla kul eller så himla som tilltalar oss, som inte tilltalar oss det måste få finnas också, kan vi inte bara acceptera att en gång i veckan så är det ett bönutrop på den här moskén som tar tre minuter av vår tid precis som att man testar det här jävla flyglarmet varje måndag först. Ja, Då kommer fast, se, de kommer nej. testa det nu idag klockan Ni, tre nu får det jo, jag dig. måste bara säga du det, det, inte har inte varit de krig, det har inte varit en katastrof eller krig i Sverige på vet inte hur många år men, men, och ändå så kör de det här jävla chutet varje måndag du, det kommer en vacker dag när ryssen kommer. Ja, när ryssen kommer, så kommer aldrig det, komma. Så kommer så rädda ditt liv till skillnad från ja, att Det kommer att Twitter var snabbare än kommer med. Lyssna hela, på mig nu. Nej, nu får du lyssna för nu tar jag över här. Okej, okay, det var en dålig jämförelse men jag pratar bara om ljud generellt att vi lever i ett samhälle där saker låter. Kan vi inte acceptera då att det är kyrklockor som ringer, att det är barn som skriker, att det är något bönutrop, att det är eh, någonting som gnisslar när bussen kör. Kan vi inte bara acceptera det? Vad är problemet gillar man inte ljud flyttat ut på landet. Nej men ja, vad då om bu om bussen gnisslar så fixar de det? Nej inte alltid. Jo på en gnisslande bussar samma buss ett Vad då så här. Okej okay, jag, okay, jag, jag, jag vänder på det. jag förvänder mig jag Det SF får inte tillstånd om att ha gnissande bussar Nej men det var jävligt dåligt jämförelse Men du fattar det jag vill komma till är att ljud är ljud. Nej Sissi. Si, jo. Si, nej. Jo. Jag går inte med. Vad på vad är 3 minuters bönutrop? Vad är det? För vad är det du hakar upp sig på? Det är ju inte ens det 3 då kan man ju stoppa in i Nej, men då kan man minuterna. skita i det. Nej, för det kanske finns människor som vill höra det här bönutropet. Det gärna... Jag behöver sitta på tunnelbanan mm. och lyssna på så här kids som spelar högt från sina mm. iPhones. Men du ska få höra en rolig grej här. Eh, argumentet för... En del av de här människorna som vill ha Börneutrop i Fittia är att musken Ligger i ett eh, industriområde Där det ändå inte hörs Någonstans Så då är min fråga, varför i helvete Ska man ens ha det Det är ju bara, det är bara en grej alltså, Börneutropen behövs inte Överhuvudtaget Men vad, vad med, med du bestämma att bön Det är kanske muslimerna som är aktiva i församlingen Jag tycker vi ska ha folkomröstning om det varför ska vi ha folkomröstning om det? Varför inte? Därför att en majoritet av Sveriges befolkning inte är muslimer och därför kanske inte tycker att det är så himla relevant att ens rösta om. Ja, nej men då så. Då får det bli som det blir. Demokrati, det är det, det som är det fina. Ja, men Det blir så inflation hey. i folkomröstning. Vi tar ett samtal. Hallå? Ja, hallå. Hej, namn Ibrahim. Hej Ibrahim, vad tycker hey. du? Ja, jag kommer inte ihåg vad killen heter. Hamid! Hamid. Ja, det, det är, om, om du är muslim så borde du veta att det är ett av de hundra namn som man ger till Allah ja, kurs. Ja. Ja. skit i det, ja, jag, jag, jag är själv muslim ja. och då tänker jag säga här Hamid när jag sitter och lyssnar på det så kän, känns det som att du eller kanske dina föräldrar har blivit skadad av regimen Iran och du verkar ha dragit alla som är muslim och islam på en kant det sa jag och när jag sitter, jag sitter och lyssnar på det ett tag och sen så tycker jag inte det är kul alls att du skämtar om att rissarna om rissarna kommer. För det kan man diskutera något annat, men jag tycker inte det är kul, för jag känner ja, många... Men, men nu är det så det här, och, jag har påpekat nu, flera nu, gånger. Nu ska, jag, nu, nu ska jag bara berätta, för jag har ju kort, så kommer de att lägga på mig. Uh, ja, vi har kvar det en så länge, så det är bara... Ja, för att jag, ja. jag tycker så här att, uh, jag tycker överhuvudtaget, över om man tar Södermoskén uh, i, i medborgarplatsen, de... Har fått tillåtelse att göra bönutropet sedan år 2002. Men de har anpassat sig eh, för grannarna och, och kommit fram till att det bor inte så många muslimer där. Så ja, det skulle vara jättekul som en muslim att komma på en fredagsbön och höra att oh, det kommer bönutruppen, men man kanske stör så, grannarna. Så de har ju redan anpassat sig. Det, är ett. det andra är. Att Svenska lagen har redan sagt att vi får göra bönutropen i Sverige. Och skulle du vara emot religion som du säger eller att du tycker att religion inte ska få så mycket stöd och så vidare. Men hela tiden påpekar du om islam. Varför har du ingenting emot kyrkan? Klockor Stopp, stopp Har du inte lyssnat på programmet Jag har nämnt islam Minst lika många gånger Eller kristendom minst lika gånger som islam Jag, jag började ju med att ta exemplet Att Sissi skulle vara katolik Så att jag, jag, jag, jag köper inte det du säger Känner du, känner du att ja, men Nu får jag prata klart Ja. Känner, du att, känner du att jag attackerar islam på något sätt? Så är det din uppfattning. Det är du som tar illa vid dig. Jag har inte nej, sagt något jag illa. Inte, jag, jag har inte sagt, sagt något illa nej. överhuvudtaget nej, nej, om islam. Du, det jag enda jag har sagt är: Men islam, nu får du lyssna ja. när jag pratar. Det, jag, jag, tycker... jag lyssnade när du pratade. Det enda jag har sagt. Det enda jag har sagt är att man får ha sin religion, man får utöva sin religion. Mm. Så länge det inte stör den allmänna ordningen. Vad som stör den allmänna ordningen, ja, det, mm. är, den, det är allmänheten som, som avgör vad som stör och vad som inte gör. Det, det är det du har med. Jag vet inte hur länge du har bott i Sverige. Allmänna ordningen kommer från lagen om när man bryter mot ordningen. Mm. Och det du säger, Tas att om du, eller till exempel att en böneutrop skulle bryta det här mellanordningen, då ska du gå och läsa svenska lagen. För svenska lagen säger att man får ha bönutropen och det bryter inte mot äh, mellanordningen. Mot, mot mm, det är och därför det är det jag är tycker ingen... att vi ska ha folkomröstning om det. vi det här ingen folkomröstning. När det finns Aha, en... Vem är du som ska avgöra om vi ska ha folkomröstning eller inte? Inte jag. Det har svenska lagen gjort. långt innan vad då, har svenska ja, lagen har ni... sagt att vi inte ska ha jag, folkomröstning? Jag tror inte vi vi måste ha nyheter. Men det är ju skönt att ni inte håller med varandra också. Nä, det... men jag vill Jag ska bara se i engelska när jag slut. Jag tycker jag tycker, ja men jag jag tycker jag det du säger. Och det jag vill bara säga till dig är att du måste gå och läsa lite. Ja men sluta läxa, nej men stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Sluta sluta läxa upp mig. Sluta läxa upp mig. Ni eller kommer från muslimska. Nej men sluta läxa upp mig. Eller inte. Jag jag bryr mig inte om du tar illa vid dig för att jag pratar om muslimer. Jag slutar läxa upp mig. Du kan inte gömma dig bakom att du är muslim. Alltså, skämtar du med mig? Jag tror, ja. Nej, mina föräldrar kommer från islam och du kommer från islam. Mina föräldrar är inte muslimer heller. Nyheter. så Nu får du lite. Nu tar vi nyheter. Tack för att du ringde. Tack. Ha det bra. Hej. Ring i det är heta känslor. Du får prata ja. mer med dig efter pausen. Nu, nu. blev du arg. Vi, jag känner mig så här lugn och sansad här. Vi tar en paus och sen är vi tillbaka. och Då pratar vi mer om det här med bönutrop och om huruvida det ska få vara okej okay eller inte. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1 Sissi Bali. Vi har haft religionsfrihet i Sverige i sex år, men trots det så är det många som nu motsätter sig emot att man i en moské i södra Stockholm, ska i Fittja närmare bestämt, ska få börja, antagligen få börja köra bönutrop. Detta är en het debatt idag. Jag tycker att det är lite o... ja, vad ska vi säga... En det är ovärdigt att ens prata om det Eftersom det ska vara självklart i vårt öppna Svenska samhälle Hamid Det Det tycker här. inte jag Nej du tycker inte det Jag måste bara, bara klargöra säga? en grej Nu får du vara lugnt för, ja. ja, för nu är jag som programledare Nu är så här att eh, du är ju född muslim Ja men ta inte upp det För jo, då, blir, jo, då får vi sådana där samtal För det var du som tog upp det själv men, men det är inte vi skiter, vi skiter ja. i det För att du är ju Emot, du är för religionsfrihet men det du, har, det du har sagt tidigare i programmet i alla fall ja. det är att du tycker att man ska ta bort att kyrklockorna ringer också att man inte ska vi, vi som eller ni ska vi säga vi jag är inte heller troende men jag har inte emot det men vi som inte är troende då ska inte behöva höra de här religiösa ljuden eller vad man ska kalla det för nej jag, jag tycker det hela rätt då? jag tycker helt ärligt att man ska ändra nu pratade han om allmänna ordningen jag jag jag ringen innan jag, och jag backar in. jag backar alltså men jag, jag tycker jag kanske uttryckte mig fel men jag tycker att det ska vara störande av allmän ordning både med kylklocker och bönutrop oavsett eller om jag vet inte vad synagoger har för något men, eller andra religioner jag tycker det är, man ska ändra alltså, lagar är ju för att ändras liksom. de ska inte vara kvar där samhället utvecklas det kommer behov av nya lagar mm. och nya sätt att hantera olika trupper jag har inte inte med det jag tycker inte att det är störande av ordningen Nej nej nej. Alltså, jag tycker det ska vara det bara. Du tycker jag, det tycker, vara det, jag, ja? jag tycker det ska vara det. Och sen, ja, det sen, inte jag. sen vill jag. Eh, det var faktiskt du som började med att ta upp det, att, att eh, fråga om jag var född muslim. Och det, ja men jag, alltså, var jag, eftersom, jag, ja. jag vill, Nej men jag vill bara. Min ståndpunkt liksom, det är inte från det perspektivet jag debatterar det här. Så att, om någon till vill ringa in och säga att jag attackerar muslimer eller pratar skit om islam baserat på mina erfarenheter. Jag, jag har ingenting emot islam. Så det, det, är liksom, det har inte med det överhuvudtaget att göra. Men jag tog det exemplet för att jag har upplevt det extrema Inom, inom islam, att liksom man, man, det finns länder som utnyttjar islam för att förtrycka folk. Ja, men det det finns, länder, inte det finns det finns länder som använder kristendomen jo, är också på samma ja, sätt? Ja, ja. så, så att jag, jag tog upp det bara för att jag har perspektiv på det sättet. Så det har ingenting mm. mot islam. Jag. Men du kan ju inte, jag förstår det, men du kan ju inte jämföra förtryck i, i till exempel Saudiarabien med, eh, med ett bönutrop en gång i veckan, Fitja. Nej, nej, absolut inte. Jag, jag tycker bara att jag, bara att, jag, jag ser inte. Uh, jag ser inte det som religionsfrihet att ha bönutrop och, och kyrklocker. Jag menar okay. har man religionsfrihet så har jag friheten att inte ha någon religion och inte påverkas av någon religion heller. Så då kan man Jehovas vittnen ska förbjudas ringa på hemma hos folk också. Ja fan det tycker jag. Det tycker du. Ja det kan jag hålla med om <laughs> faktiskt, det är jobbigt. Hallå. Hallå ja. Hej, vad heter du? Jag ska raden kanske. Jag tar... Ja, gör det. Josef heter jag. Hej Josef, vad tycker uh, du? det här med att störa allmänna ordningen tycker det där är själva så jävla alltså, jag jag personligen är muslim själv. För mig har det ingen betydelse. Är, är du inte muslim eller är du muslim? Jo, jag är muslim. Du är muslim, ja. Jag är en muslim också. Så att, eh, och eh, för mig spelar det ingen roll om det är tro eller inte. Och om det är kyrklocker. Det är ändå Sverige. Kyrklockorna har, har faktiskt en del i, i det svenska kulturarvet. Och, och har med Sverige att göra överhuvudtaget. Så att man ska förbjuda kyrklockor tycker jag absolut inte. I, i, liksom, det, det är en del av Sverige. Mm. Sen så tycker jag att... Eh, att Hamid som sitter i studion stör allmänna Men För mig att störa allmänna ordningen, det, du från Iran du säger du va? Mm. Tänker bara på de här norrotslästerna som jag har. Ja. Men mm, ni hoppar. Nyår ny firar man då eller hur? Ja just ja. Det. det. är inte religiöst men, men jag, jag bor i Risne som är Bergs kommun. Och de brukar ha, man har nu. jag tror inte de har det länge. Men här brukar de ha varje var, var, var, var år här på bollplanen här i Risne. Och då är, det, ja, då är det högtalare och det, alltså, det kan låta till ett, 2, tre på natten. Och det där för mig, det är ju ordningen på riktigt. Mm. Och, men mm. samtidigt, vänta lite så mm. att klart. Samtidigt kan jag ändå se att det är en grej, det är, det är en del av er kultur. Det stör inte mig så, men där kan jag verkligen känna att det är en del av... För, för många störst, för alltså folk som är, som är svenskar, det, det, det kan störa dem med, med persisk musik och, och era fest och allt sånt. Men det är kul för er, det är ingenting jag är emot då. Men när man allmänna ordning, jag tycker att det är ganska larvigt för att i slutändan... Det är, inte, det är inte hundra moskéer i Sverige. Det är en moské i Fitta där majoriteten av människor som bor i Fitta är muslimer. Så du kommer inte att röra dig. för du bor säkert inte i Fitja. Eh, och sen är det, vad är det en dag... En i månaden för det ska vara något sånt jag En gång i veckan läste jag, men det kanske... Är jag jag, jag låter en spön i månaden. Ja ah, Okej, okay, ja. Det är ju ny... Jag ska kolla här vad jag läste, vänta. Ja, eh, okej, okay, men det, det är mycket bättre för att det kan vara. Men det är hur som helst. Och det vad kan det vara, två och en halv minut jämfört med... Alla andra saker i samhället som, som kan vara störande. Man kan tala på grund av att störa sig. Och jag, jag, att, jag, jag tror att det största anledningen till att, att det här blir ett upplöstt ämne det, det, det är bara på grund av att det, det, det, för att det handlar om islam. Alltså skulle du ha ett ämne idag som handlar om eh, någonting helt annat, om Melodifestivalen, alltså det skulle inte vara närheten av samma inringar och samma tryck, men det är alltid så. När det, så fort det handlar om islam så det, det är det så jävla det så tryck. Varför tror du att det är så, Josef? Jag vet inte. Jag tror att jag, tror att, jag har känsla av att det stör folk att, jag vet inte, muslimet har ändå en del plats i samhället och har gjort det i väst i ganska lång tid nu. Uh, jag vet inte, jag vet inte om det står folk att man är så otroligt praktiserande, att liksom, jag vet inte. Att, det kanske är främmande och därför skrämmer det folk ja, att det är... Det kan vara mycket det också. Det kan vara väldigt skrämmande och, det, och jag kan förstå det. Alltså jag, jag, jag kan verkligen, jag kan förstå det. Sverige har förändrats. Min pappa kom hit i slutet av 50-talet och det, det, det var väldigt lång tid sedan. Uh, och, Men är du, är du född du är född i Sverige? Färdig, här, men ja. du, du är praktiserande muslim Är du, eh, vad ska jag säga Nu är jag väldigt okunnig Men bär du Nej, den här typiska de... klädseln? Jag vet inte vad den heter, men... Nej, det heter Det är jag, jag kanske om jag ska till moskén någon gång eller om din Ramadan, Men annars så har jag ett vanligt jobb med, med vanliga kollegor Och jag ber på jobbet Och alla tycker att det är okej okay på jobbet och det, det, Så länge man är schysst mot folk Och behandlar folk och Många brukar fråga på jobbet och Just om islam brukar Folk tar det positivt och det, Jag tror inte att det man ska inte göra det större än vad det är. Det är, liksom, det är på sagt, så länge det inte. Det, Hamid kommer då inte att högtala högtalare rakt in i sitt rum. Utan du kommer att vara långt ifrån det där. Så att, du behöver inte vara orolig. Och, jag, jag kommer vara cirka fyra mil därifrån, så det är lugnt. Ja, det Men är det. Jag, måste bara, jag måste bara få svara på lite saker som du ja. tog upp. Eh, ja. eh, det här med att. Eh, Alltså dels det här med nu, nu går vi in i eh, kulturella delen. Jag tycker inte man ska blanda ihop kultur och religion. Det, det är helt jo, två skilda saker. stör av allmän ordning så du och det, det har, det har Jag tycker det ska vara av det. Av... Jag ser inte att det är det. Jag tycker det ska vara det. Okay. Och, och och jag menar och, och så här för jag för jag prata klart, för jag prata en klart. En är det så att är det så att uh, du och uh, alla andra i Risne tycker att det här stör. Det finns faktiskt. Vi bor i en demokrati. En demokrati. Vi, vi kan ändra på det. Vi kan, eh, folk kan klaga om det är tillräckligt många som störs av det. Var, var, varför kan inte bara ni få ha eran grej Jag förstår jo, men För att det, att det är inte religion, det är kultur, det är skillnad Nej, nej, nej Låt oss inte slå ihop kultur vi, vi, vi behöver inte slå ihop kultur utan Vi pratar bara störande av allmän ordning för det, det är det du trycker väldigt mycket på Störande av allmän ordning Jag tycker det ska det är vara mycket, Jo men vänta, det är väldigt mycket som är störande av allmän ordning alltså, det, det är som, som Typ skrikande var, det är barn kan var det skrikande barn och det, det är värsta som finns för mig det är skrikande barn i, i, när man åker flyg. Det är nog det värsta som finns. Det finns som, så att det bussar som knastrar och Låter och, alltså mm. det är som helst. Ja och absolut, men då får man ta ställning Fast till vanlig det. går inte att tysta, det i någon sak Då Nej. får du, precis som jag tar ställning till att jag inte vill höra kyrkklockor på, mm. på en söndag när jag ligger och sover så får du mm. ta ställning till att du inte vill ha det är ingen som har förstår du, alltså, du, ja, för jag, jag tycker jag att du attackerar så. saken på fel sätt Nå, jag, men, jag, jag det, ser inte att man otroligt. inte får tycka okay, vänta, något nu, annat Så ni tycker, jag förstå Josef, du tycker att bönötråd är helt okej Uh, ja, det stör absolut. inte dig Du störs inte heller av kyrklockor Du störs inte av Nej. så mycket ja. och alla, Jag tycker alla får ha sina festivaler Och om du är på Indien Eller om du får krig. Det här är ett samhälle av, Det är många olika nationaliteter Vi måste bara acceptera det Och Kan man inte göra det Du kanske man inte ska bo här Ärligt talat Jag håller med dig Jag håller med om att ljud är, Måste få existera uh, ja. Och, och för att oavsett allting, om är Allmän ordning ja, men Då kan vi bara Då, då, då, vi, då kan samhället inte fungera då, Hami, så, grota allting. Och bara, alla kan gå runt tysta och vara ihop, sydda munnar och ingen behöver jobba och alla sitter hemma och bara pillas. Du kanske drog det lite, lite långt, men jag förstår. Hamid... Jag, bara, förstår. Ah, jag förstår, jag förstår. Hamid, vad säger du om det? Mitt problem är fortfarande inte ljudet. Mitt problem är inte... Det, mitt det är ett problem... principiellt för mitt dig, kan man säga. Mitt problem är att det är religion och man ska ha, ut, få utöva sin religion och då får man ha det för sig själv, vare sig om man är Okej, kristen, man inte ska eller ska jude, Okej. eller muslim, mm. eller buddhist. Hörrni, vi måste ha en Jag ska bara rätta, säga... En, en, en, en sista grej. Jag kan Aha. garantera dig, okay, bortsett från för jag, jag är fortfarande inne på linjen Störna och Alminådning. Jag kan garantera, du ser att man får sin religion och så, Stön av allmän Alminådning. Jag kan garantera dig att det är många alltså, infödda svenskar, bomba blå och blåögda svenskar, som tycker samma sak om alla andra saker som det iranska fästet som du säkert går på allt det där. Men då får de göra det. Jag har inte sagt att man inte det. får göra det. Du, du... Hörrni? Men, men, ja. okay, men är vi överens på med att vi ska, vi ska slå upp allting som stör andra människor? Absolut. Hörri... Varsågod. Eh, starta ett parti och förbjuda. Alltså, det, det är Hörri... det som är det fina med demokrati. Alla får tycka vad de vill. Jag ska bara säga så här. Ja. Nej, ni får inte hålla med mig. Man. Det är bra att man tycker olika. Enligt eh, Islamska föreningen i Botkyrka handlade om ett Kort bönutror på två tre minuter per vecka eh, yep. Säger de i Aftonbladet Ja då ja, är en fredag i veckan ja. I månaden var det ja, just det. Ja. Tack för ha, att du ringde det. Josef, ha det ja, bra, tack, ja, ha det bra. Tack, så. tack, hej Hamid, du blir hårt ansatt idag ja, ja, och, Känner du och, ja, Jag är jättelösen Men självmål av honom liksom, När han avslutar samtalet med du, b -b -b Jag orkar inte ens lyssna på dig han attackerar ju det här Han har ju inga argument Utan hans argument är ju att I så fall ska vi förbjuda allt Jag kan hålla med honom men, vi... men då får man göra det Det är det som är det fina med demokrati Tycker du att störande barn är jobbiga på tunnelbanan. Ja, Stata ett jävla parti som heter förbjuds... Barn. Ja, men då? Man får, man får förbjuda... Alltså, förstår men, du? Det men, är man, liksom jag förstår hur du menar, med. För vi brukar vara överens, men nu är vi inte det. Det är intressant Nej, det också. Nu, kastar nu är vi fan inte då. överens. Kastar kaffe ur. <laughs> eh, du menar, så jag förstår bara rätt, ja. att du är för religionsfrihet, men du är också för att man ska få slippa ljud i religionens namn. Så att eh, om du... Om, om, om det är en ravefest Då är det okej okay att lyssna på mm. För att det är inte religion Men om det är en muslimsk högtid Som låter jättemycket Eller en fest, Då mm. är det inte okej okay. Så här, jag avgör inte vad som är okej okay Och vad som inte är okej okay. Jag säger bara min åsikt i det här fallet Eftersom det är en debatt som har kommit upp Hade det varit en debatt om ravefester Hade jag förmodligen sagt Nej, inga ravefester där det hörs Eller stör ordningen Eller stör folk som bor där okay. alltså, det förstår du, det, man måste, man måste tänka liksom, folk blir så upprörda hela tiden. För att oh, det handlar om islam Det handlar om det här, det här alltså, Nej, det, det är en, för, för mig det är en simpel islam. grej nej, okay. Det är min åsikt jag tycker inte Men du hade varit att, lika jag... anti Om det hade handlat om att synagogen Skulle ja, köra eller, eller någonting rejfest, Eller festival mitt i stan Så, Jag ska läsa någonting på Twitter här uh, Lady Damer, känner du det till? Ja, jo, det mm. känner jag mm. ja. jag, ska, jag ska vinna lite billiga poäng ja. uh, Känner spontant att religion Ska vara en privat sak Och ej packas på övrig befolkning Alltså nej till börneutrop och så vidare, skriver hon. Ja, då håller inte jag och hon med varandra heller. Nej. Jag är inte för att man ska prångla ut liksom bönutrop fem gånger om dagen. För, eller att kyrklockorna ska ringa maniskt, men jag tycker att det ska få finnas. Det är ingen stor grej för mig. Då kan jag liksom stoppa in hörlurarna och lyssna på Iron Maiden i tre minuter när de bönutropar, om jag inte vill lyssna på det. Hörrni, vi ska ta en paus och sen är vi tillbaka. Då får ni ringa mer. Det är fullt på alla linjer. Jag lovar att ta fler samtal om en liten, liten stund. Jag skulle vilja att någon ringer in och berättar för mig varför, vad är fördelen med kyrkoklockor och och örbönutrupp. Ja, kan... Vad man vinner på det? Ja det, ja, det kan man få göra 211 12 13 vi stiger tillbaka. Radio 1. Cici Vallin. Vi lyssnar på Cissi Valin här i Radio 1 och jag fick en, Filip Ardin på Twitter skriva att det var intressantaste vad han skrev, bästa debatten på länge eller något sånt där det har jag inte framför mig, men det var, det var fina ord i alla fall om dagens ämne eller vi har ju fler ämnen, men vi har börjat ganska starkt Hamid med bönutrop mm. moskéer kommer antagligen att mm. godkännas bli okej okay, nu i Stockholm, mm. i Fittia och sen kommer det säkert bli fler moskéer, om en moské får göra det så vill väl kanske fler också göra det, och det är många som ringer så vi tar ett samtal, hallå hallå, hej, hej är Hektor? Ja. ja. Vad tycker du? Min bästa vän. Ja, eh, jag vet inte. Det är så här. Alltså jag har. I början så hällde jag med Hamid. Jag tyckte att han sa bra saker. Det här mm. låter ingen bra. Det är men sen. <laughs> sen det medan jag lyssnade på honom så så jag det som låg bakom. Alltså det är min omlevelse i alla fall. Mm. Jag tolkar Hamid som. Alltså det han säger. Eller det du Hamid säger. Mm. Det är att du står för religionsfrihet. Ja. Men på ett dold sätt så säger du att du tolererar inte den utövas. Ja, jag har ingenting emot att den utövas. Jag, alltså, Men jag säger det att du vill inte vill att, att kyrklockorna ska ringa och du säger samtidigt att musklerna ska ringa. Nej. Och då vill jag att någon kommer och säger varför det är nödvändigt att de gör det för att de ska utöva sin religion. Där håller jag med dig. I och med att jag också säger så här. Vi, alltså Jag tror på att det finns en högre väsen som man kallar för Gud. Mm. Och jag också säger så här att kontakten med Gud, det behövs inga, inga kyrkor, det inga, inga, inga mellanhänder. Och då säger jag så här, att de här med kyrklockor och andra ritualer som olika religioner har, det är bara mänskliga påfund som man har skapat det är ingenting som Gud kräver och på det mm. viset så håller jag med dig om att det här är onödiga saker men å andra sidan så, så tänker jag så här det finns människor som utövar en religion som har en tro och som, som tycker att som här håller sådana här saker till här till den här religionen och för att det ska funka så måste de utöva det också och det måste jag kunna respektera. Alltså jag måste kunna vara tolerant. Och, och inse att det jag tycker är inte alla är inte samma sak som alla tycker. Nej, absolut. Och det var därför eh, Josef som ringde in innan. Eh, han, hans motargument var, ja ah, i så fall måste vi eh, förbjuda jättemycket för att ah, det är mycket saker som stör. Och då tycker jag att ja, absolut. Det här är min åsikt. Och det är, det är just... Alltså vi tar vi pratar Men, om ja. det här det var inte så att jag vaknade i morse och tänkte så här de där jävla kyrklockorna nej, utan, nej, det utan det är, reaktion. Det är en Men, debatt som man får jag bara som bara fråga har, liksom, det här med. som jag, jag tror jag håller med dig också mer Hector att eh, det är också farligt när man ska börja förbjuda vissa saker i det här fallet ljud vad ska då vara okej okay, och vad ska inte vara okej okay, och vem ska avgöra vad som är okej okay? Men det är precis det jag menar alltså. Ja. Alltså, människor börjar bli mer och mer intolerant alltså Först är det religion, sen kommer det att bli ursprung, alltså redan ursprungen, redan finns... Nu ska jag bara få att Hamid är ju inte på något sätt främlingsfientlig, det vet jag, så väl känner jo, jag dig. Jo jag är ju... Alltså han, kan... han skulle vara på fel plats för att han är själv invandrare, så att säga. Ja, det finns invandrare som är främlingsfientliga också, det ska ja, man inte glömma. Jag vet, men då, är, då, då, är, då har de fel tanke alltså, totalt fel. Mm. Men alltså, men jag menar, jag menar, det jag menar, alltså, senast igår såg jag ett program om Mohammeds historia. Och hur, vad Mohammed gjorde jag är ja, Profeten inte... Mohammed alltså Ja, ja du mm. är inte muslim Jag räknar som kristen, jag räknar som, som katolik Eftersom jag är fett i mm. Men jag räknar mig inte som någonting Jag räknar mig bara som en människa mm. Jag räknar mig bara som en andlig människa Som har kontakt med gud Punkt, slut. Ingenting annat Nej, jag det, jag när jag, när jag, det, det här är, dokumentärfilmen filmen var väldigt intressant Så att det handlade just om Mohammed vad han gjorde, vad han stod för, vad han stod för, vad han utövade, hur han likades skaffa mm. stor religion genom fred. Alltså total fred, han var för fred. Och så sen så säger jag så här, jag, jag beundrar verkligen, Jesus, Moses, Buda och, och, och Mohammed lika mycket. Mm. Och jag, det är därför jag säger så här, jag beundrar de människor som har varit snälla, som har, har förespråkat. Respekt och, och, och alla, alla här, snälla att man ska vara snäll och respektera varandra. Mm. Så det här med religionen, att, att muslimer säger att vi, vi kallar till muskan genom att äh, ringa. Eh, det får de göra. Alltså, om det ska vara en omröstning, om det nu skulle det vara det, då skulle det vara både i Fittia och de som berörs. Det håller jag med. Vad säger de här med att det ska hela fol Sverige folkomrösta? Nej nej, nej, nej, nej. Det är du ser helt uppgivet. Folkomrösten kan man ha på <hör> Jo, men jag blir jag, jag är lite uppgiven för att jag tror att alltså, inget mot dig, Hector. Så. Du, du, jag, du är saklig i din sak. Men jag, jag tycker bara liksom: Jag vet inte. Det är svårt att prata islam. Folk blir så jävla upphetsade så fort man, man ens nämner islam i något sammanhang eh, och för mig handlar inte den här debatten överhuvudtaget om islam eller om någon, vad jag tycker om någon religion eller hur man ska utöva det men man får utöva sin religion och det jag säger är bara att vare sig ring, eh, kyrklockor eller bönutrop är nödvändiga för att någon ska utöva sin religion. Man blir inte en sämre muslim för att man inte har bönutrop man, man får det inte svårare att utöva islam i, i Sverige för att man har bönutrop. Hörni vi ja, måste ta nyheter. Som, du får sista ordet Hektor kort. Ja, alltså, det, är, det är samma sak som du säger sådär, det, du, det du presenterar det, det, det, det köper jag. jag. Jag accepterar det. Men det är samma sak i ditt fall. Alltså, bara för att du höjer rösten vet du inte att du har rätt. Nej, absolut inte, inte. Det är därför vi sitter här och debatterar. Att du ...höjer rösten mot de som ringer. Alltså, det är ju samma sak här, va? Du handlar, när du pratar om demokrati då, då måste man gå först med respekt. Till andra Om den andra personen tappar respekten för dig, Då det här inte sjunka. Ja, fast nu tar, nu tar jag det som... Jag vet inte om du ser det som någon sorts kritik mot mig, men, men hittills de som har ringt har det ju varit de som har tyckt att jag attackerar islam och jag vet inte vad ja, du de ska du visa Det ska du visa själv Genom att inte tappa respekt för dig själv Hörrni, nu blir det en annan diskussion Tack Hector, Tack, vi Hector. måste ta en nyhet där. Hör bra. Ja, hej. hej, vi hörs ja. Vi tar en nyhetspaus här hos mig Cixi Valin i Radio 1 Sen vill jag att du fortsätter ringa in och prata om Ja, bönutrop pratar vi framförallt om Men så tycker jag vi kan glida in lite sen Hamid och du som lyssnar på det här med liberalism För du är väl väldigt liberal Viss, ja, ja du, du kallar dig för liberal. På vissa områden. Ja. Jag kallar mig för ingenting. Nej, men, du jag, jag är du, du är men du har sagt att du är liberal. Du är centerpartist. Um, jag, jag gillar inte etiketter Okej, okay, men du oh ja, Du är mer liberal än vad jag är i alla fall, ja. Så kan vi säga Jag har ingenting om sexuella Har jag det, vi ska prata, har jag inte alls det. Vi ska prata om en trönika som Frank Backman Har skrivit väldigt bra idag i Metro Bland annat, men vi ska fortsätta såklart Att ta samtal om böneutrop Så stanna kvar i Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin på Radio 1, det är måndag 1 oktober och det är rosa bandet eller jag ska jag säga rosa månad som inleds idag eller hur Amid? Ja, Ja, du ville bara få din bekräftelse bröstcancer, det är ju 20 svenska kvinnor om dagen som får reda på att de har fått bröstcancer och vi kan tillsammans bekämpa denna vidriga sjukdom av, det finns många vidriga sjukdomar men det är just, oktober är en rosa månad jag sitter med ett rosa band på mig jag hoppas ni köper detta också, 25 spänn inte 20, 25 kostade det va? Mm. Ja, så jag inte tänker fel. Kan man köpa på de värsta ställen och sms betala som jag gjorde? Det är väldigt praktiskt om man inte har kontanter på sig. Så pratar vi inte så mycket mer om det, tänker jag. För att det finns inte så mycket debatt i det. Alla tycker väl att bröstcancer och alla andra cancerformer är vidrigt. Jag ville bara upplysa om att nu börjar rosa månaden. Nu pratar vi vidare om det här med böna utrop. Det är nämligen så att... Eh, en svensk moské i Fittja som ligger söder om Stockholm eh, har nu det är i stort sett grönt ljus för att de ska få köra bönutrop och då handlar det om 2-3 minuter en gång i veckan innan fredagsbönen om jag har förstått det hela rätt. Vad tycker du om detta? Debatten har gått varm idag. Hamid är emot men du är emot överhuvudtaget att man ska eh, Jag är emot allt och alla. Nej, men att du är emot det handlar inte om islam för dig utan du handlar om att eh, men förklara varför är du emot så vi förstår en gång till. får man precis jag, på radion. Jag tycker att jag tycker att man ska utöva sin religion ja. Precis som man vill, man vill. Ja. ja Och jag väntar fortfarande på att någon ska Komma med ett motargument För varför de skulle inte kunna utöva sin religion Som de hittills har gjort, som de har gjort eh, Som, de, alltså som de, man gör i vanliga fall Om de inte har barnutrop. alltså Jag förstår inte... Jag, jag kan det är kanske jag, jag som kan är okunnig. Dig, jag kan ge ett barnetrop. Ja, jag, ja, jag, jag är kanske okunnig men nej, jag, skulle vilja, jag skulle vilja jag skulle vilja alltså rent, rent bara helt rakt att någon ringer in och säger det här och det här och det här gör att man måste ha barnetrop före. nej men jag, jag kan jag, jag kan svara på det. jag är inte muslim men jag kan svara på varför jag tror många en, en vi har haft en del muslimer som var inte två stycken faktiskt och berättat hur de tänker men jag tänker så här varför inte vad, vad är problemet om man i en församling den en majoritet av alla, i det här fallet muslimer vill ha bönutrop som man tycks vilja ha i Fittja om de vill det och det är lagligt och, och i sin ordning så säga, då ska de väl få ha det varför ska vi andra hålla på att diktera villkor för deras religion om det är så jobbigt att lyssna på ett bönutrop tre minuter en gång i veckan ja, då kanske det problemet ligger hos dig då eller hos någon men annan men, som tycker att det är jobbigt så vad då? Du, tycker att, du tycker att folk ska typ ta och flytta från där de bor för att vi ska stå för andras rätt och Nej att, men att jag tycker ska vi ska vara så. solidariska och, Exakt kan inte, men då, men vänder men ju... jag, då vänder jag på debatten Då säger jag så här Vad är det som gör att man måste Ha ringklockor Man och, och... måste ju prata om måste Jag pratar om solidaritet Jag pratar om tolerans Kan ja. inte man ha tolerans för att folk inte vill höra sånt Ja, men om vi skulle fråga människor, om vi skulle ställa en Gallup, eller göra en Gallup bland svenskar. Vad störs du av? Ja, då skulle man ju helst vilja att grannen slutar existera. Grannen ska sluta det, låta. Cici, när det är hen inte har det vi sex. pratar om Jo, ja, för, för att det handlar om tolerans, tycker jag. Det handlar om att om du har problem med för mig är det inte en uppoffring ens. för mig är det bara, jaha, de är muslimer de vill ha sitt bönutrop en gång i veckan låt dem ha det, om inte jag vill lyssna på det så behöver inte jag stå utanför moskén och lyssna på det. då kan jag gå bort någonstans stoppa i öronen, tillåta dem att utöva sin religion mm. fritt Kul för dig, det tycker inte jag Och, och precis, precis som att du förväntar dig Att man ska visa tolerans för människor som vill ha det Så vill jag att man ska visa tolerans För människor som inte vill ha det Därför är den ultimata lösningen Att man har en omröstning I Fittja då I tycker du ja, Folkomröstningar ja. kan man ha på, på kommunal, nivå, kommunal och lokala nivå Vi tar ett samtal och kollar Vad den personen tycker Hallå. Är du? Hallå. Hallå Ja hej, Hans heter jag Hej Hans, vad tycker du jag tycker faktiskt att uh, din kollega där, han har uh, mycket rätt i det han säger. Hamid? Ja, gemensan. Hur Hamid. tänker du då? Jag kan vad är det du jag, håller med om? Jag är född kristen. Jag har uh, konverterat till islam och jag har avsagt med islam och återigen konverterat till kristendomen och levt i Mellanöstern. För att jag har sett baksidan av vad islam kan åstadkomma. Okej, okay, så varför och... hänger med oss? Du var kristen, sen konverterade Jajamän. till islam gjorde en Cat Stevens kan man säga. Jajamän. Ja. vad var det, som, var det något speciellt som fick dig att hoppa av eller vad vi ja, ska kalla det? Jag kan, jag kan säga så här jag har sett mycket eh, om, när man di diskuterar religionen islam med eh, alla islamister så är de väldigt aggressiva. I, alla. Med, ja, du kan inte säga i alla. I det är långt och mycket kan jag säga det att de har en väldigt aggressiv inställning. Och eh, i grund och botten handlar det om att alla som icke är eh, muslimer är otrogna och kommer att hamna, hamna i helvetet. Och eh, jag anser inte att det är på det sättet. Och jag har, har frånsagt med det här och det här vill inte jag finna mig. Men däremot kan jag säga så här att eh, eh, svenskarna som lever i det här landet, de är väldigt, väldigt snälla och har en stor tolerans. Och vi har inte varit i krig på väldigt, väldigt många år. Över 200 år. Men dessförinnan fanns det inte ett år som vi inte krigade. Och vi vill fortsätta att ha det på det här sättet. Och jag vill inte att de ska väcka en björn som sover. För att jag tror att många svenskar är riktigt, riktigt rasande förbannade på att det håller på att bli som det blir idag. Förlåt, vänta, du måste vi stoppa. Bli som det blir? Ja. Hur menar du då? Här, folk är tysta. De är aggressiva och tysta. Eh, och jag kan säga majoriteten vill inte ha det på det här sättet. Men du, kan du du prata, det, Clarkson, det ju prata klarspråkans? På vilket sätt? På Land? Hur, men du säger det på det här sättet. Vad menar ja. du då? Nej, men Vad det, är det som är fel? Det, det som är, är fel det är ju att eh, vi, vi lever i ett kristet land och vi har protestan, proter, eh, protestantismen som vår religion, vår grundreligion. Absolut, men vi har också haft ja, religionsfrihet sedan religionsfrihet. 1952 i Sverige. I, I 60 år har vi haft religionsfrihet. Ja, gemensam. Och, och det innebär det började, ju att... Det börjar med den här religionsfriheten och vi har tillåtit att bygga moskéer runt omkring. Och nästa steg är att man börjar med bönutrop. Islam går ut på att man ska islamisera hela världen. Nu tycker jag vi pausar pausa lite Hans, för du borde du veta om du har varit praktiserande muslim, jag känner många praktiserande och många icke-praktiserande muslimer och faktum är att det du säger absolut, det står att läsa i Koranen har jag förstått, man kan tolka det hur man vill men jag känner jättemånga muslimer, alltså jättemånga men jag har träffat kanske ett hundratal genom mitt arbete som journalist där en majoritet inte tycker det som inte tycker att de bor i Sverige de vill ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra men de vill också ha rätten att utöva sin religion men de vill inte pracka på alla andra islam de tycker att ja, men du får väl vara protestant om du eller tro på, på kristendomen om du vill men, så det där är väl kanske en jag tycker att det är en myt att sprida den för så är det inte, det kanske är så i vissa i många delar av världen där det finns en extremism där det liksom är shia och sunnimuslimer och det är konflikter på det sättet. Att man säger praktiserande muslimer i Sverige tror inte jag har som mål att ta över Sverige och göra det till någon slags islamisk stat. Jag måste bara, jag, förlåt Hans. Vart får de här som bygger moskéer, vart de får sina pengar ifrån så är det ju ifrån arabvärlden. Det är en stor ja, så det kanske är. det är men, men det, är, det är ju inget bevis, inget belägg för att de skulle vilja islamisera hela Sverige de vill ju utöva sin religion som alla andra vill utöva sin religion. Uh, Nej, nu grund botten så vill de islamisera hela världen mm, nu måste jag... Men hur kan du dra alla över en kant så det är väl ja, lite det, problematiskt Det, det, det kan jag säga att när jag har levt och sett hur det fungerar i Mellanöstern så Ja men nu är vi i Sverige, vi är inte i Mellanöstern, ja. du kan titta på krist... men, titta men i åka, USA på den, den kristna högen Du kan åka ner till Mellanöstern och så kan du försöka att inbringa kristendomen på detta sätt. Ja, men det där vi ska väl vara stolta över att vi inte har det så i Sverige. Det är samma sak. Du kan åka till amerikanska söden och titta på hur de utövar kristendom och de ska slå ihjäl bögar och det är otroligt fundamentalt eller vad säger jag, fundamentalistiskt men det så lever ju inte vi som kallar oss kristna och är döpta och liksom har firat skolavslutningar i Svenska kyrkan i Sverige. Vi beter oss ju inte som många gör i amerikanska södern som också har samma religion som oss. jag har rätt i det, men det är ju en, jag kan säga att det är ju en avart utav kristendomen. Ja, den är ganska, det bor ganska många miljoner människor där, betydligt mer fler än vad det bor i hela Sverige. Så att avart skulle jag nog inte säga tyvärr. Skulle jag kunna få komma in här Absolut. Med tanke på att Hans började med att säga Att han håller med mig Vi har nog inte samma åsikt överhuvudtaget För mig handlar det inte Jag är inte rädd för islam Jag har ingenting mot muslimer För mig handlar det Alltså överhuvudtaget handlar det om religion Och att man ska få utöva sin religion Men man, jag, jag tycker inte liksom att det ska, det ska Att jag eller andra ska påverkas av det Eller ska behöva Höra bönutrop och så vidare. Och samtidigt, som jag har sagt hela tiden, alltså istället för att man ska komma med motargument så, så tycker jag att, Eller argument om att... Uh, nej, nu. Jag lovade att lovat inte var jag som lade på. Det bröt. Nej, jag var väldigt intresserad av vad Hans hade mer att säga. Han får ringa Förlåt, tillbaka. Hans. Nej, det var, det var nog ja, nätets linans ja. fel, helt enkelt. Vi tar eh, ett samtal till så får Hans ringa tillbaka, helt enkelt. Hallå? Hallå. Hej, vad heter du? Hej, Christian här. Christian, vad jag tycker var. du? Ja, jättekort samtal. Ah? Ett, så tycker jag det är väldigt konstigt att jämföra kyrklockorna med bön och tro. Varför det? För att det är två helt olika ljudnivåer, det är olika intensitet. Sen så anser jag att båda två är, från, alltså det är arv från svunnen tid. De var ju till för att du skulle veta när du skulle be som muslim och när du skulle komma till kyrkan. Som Exakt. System. Så de har ingen som helst funktion i dagens samhälle förutom att tacka på andra. Jag förstår, jag förstår inte varför både kyrklockor och bönutrop ska tillåtas. Men nu, nu har vi ju liksom, det i det samhället och jag, jag bor i Sollentuna, norr Jag struntar inte i om det är bönutrop i ficka eller inte. Det, det är bara folk som tar så, så illa upp för en, en skitsak som de inte kommer märka överhuvudtaget. Nej, så jag håller med, men också håller jag inte med om att det här att ja, visst ska vi, vi vara progressiva men samtidigt så vill de som utövar religionen tycker man att det är trevligt med kyrklockor om man går i Svenska kyrkan eller bönnutrop om man går i moskén så tycker jag att man ska få ha det det stör i alla fall inte mig Nej, men det finns ju uppenbarligen om det stör både jag fråga, Som du också sa, frågan är om det stör eller om det handlar mer om rädsla för att bor man fyra mil bort eller nu är jag här det, men till exempel så, så kommer man inte höra det ändå Nej och är så, ska de, ja, men där, jag är inne på samma spår som Hamid generellt tror jag. Ja. Att hade, alltså, hade jag bott i Ficka Och jag hade stört mig på det ja, men Då hade jag ju klagat Och det, och det är ju för att jag hade stört med på det Samma sak som jag likadant är Om de ringer klockan Kvart över elva när jag ligger mång tillbaka så, ja, men Då är inte det heller kul Nej. Oavsett vilken religion Och det spelar ingen roll om det är muslimer, kristna, judar in, Alltså hinduer det, det är en skitsak Ljudet är äh, judet helt enkelt det är ljudet att jag ja, jag inte att Någon religion har rätt Att tracka på andras privata utrymme Men skulle du också vilja Om vi ska prata om lagen och lagstiftar Christian Skulle du vilja förbjuda då Till exempel Jehovas vittnen att gå och ringa på oss folk Men vilken vettig person vill inte det Ja, det kanske finns någon som tycker att det är bra. Jag, jag vet inte om jag skulle vilja lagstifta emot det. Däremot så skulle jag gärna slippa det. Men då kanske man ja, måste jag, lagstifta. Jag, vet inte. jag, jag tycker det är ganska kul när de kommer och plingar på. För då kan man driva lite. <skratt> du tänker så. <skratt> <Okay>. <skratt> jag går på an andra spår. Men jag, jag, jag, skulle, jag skulle inte ha något emot att komma en lag att tacka på andra religioner tycker jag är fel generellt. Nej, det kan jag hålla med om faktiskt. Men jag frågan jag är vad att var placka på är då? Det, det är svårt. Komma. Absolut. Men du tack för att du ringde. Ja. Ha det bra, hej. hej. Vi tar en eh, paus ja, jag, jag vill bara, nu, nu, nu är jag upprörd på dig också För mig För mig, nej men för mig handlar det inte om rädsla överhuvudtaget. Nej jag har inte sagt det Nej men nu tog du upp mig som exempel nej, men som att du bor fyra bodde... mil ja, men bort Det är för att du sa det jo, jo, men, ja. men, men för mig handlar det inte om Överhuvudtaget för mig handlar det om som sagt, som, som Lady Damien skrev på Twitter, alltså, man får utöva sin religion, man behöver inte, som han sa också, pracka på det på andra. Vare sig det är kristendom eller, eh, eller islam, vare sig det är kyrklockor eller bonnetrop. Där tycker vi olika. Det är sen, det. som skärmen med kanalen. Sen är det mer budskap i Börnu-truppen, absolut. Än, en, en ja, där kyrklockor. säger man ju saker. Men, sen är kanske inte vi, som inte pratar språket, förstår. Vi tar en paus sen är vi tillbaka. Vi ska prata lite mer om liberalism också. Vi får in det i detta späckade program. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1. Cissy Wallinen. Ja, sällan har vi debatten, eller det var ganska länge sedan det var så här het debatt i radio, att jag gillade. det. Hej Hamid, tjockat igen! Hej. Hej, så vi inte håller med mig. Vi håller inte med varandra Nej, jag ja, ja, nej. nej, vi, vi tar vi, det utanför. Ja, vi tar det. Sen. Jag tar idag med kavla till bårmarna och så gärna vi, vi pratar det jag ska bara. Vi pratar om det här med bönnutrop som nu antagligen kommer att tillåtas i Sverige. Moskie, en moskefitti ska få börja antagligen. Det verkar ju gå åt det hållet i alla fall. Det ska vara en folkomröstning eller en inte folkomröstning det ska rösta som det här i i Botkyrka kommun. Men Det är troligtvis så kommer det gå igenom. Vad tycker du om detta? Ring in 0200 11 12 13. Jag tycker kör på bönnutrop Ska jag få lyssna på kyrklockorna så kan jag lyssna på bönutropet också. Nu kommer inte jag att höra det, men ändå. Om de börjar på moskén här på söder kommer jag höra det. Och Hamid är emot. Han tycker inte man ska... Du är för religionsfrihet, ska vi säga. Men du är emot att det ska pryglas på andra. Vad du tycker då, i form av ljud till exempel. Nej, exakt. Mm. Och vi tar ett samtal. Hallå. Hallå. Hej. Tjena. Fan vad skönt att få komma fram. <laughs> vad heter du? Uh, Jonas. Jonas, vad tycker du? Ja. Alltså... Jag håller ju helt fullt med, Hamid. Ja, tack. Det är ju... Jag har nämligen, nämligen ringt till Svenska kyrkan om det här. Om klockor? Ja, jag har ett torn som står 40 meter utanför mitt sovrumsfönster. Eh, mm. Och jag varenda sända morgon ser jag rött. <laughs> jag det förstår det. Tokiga, så det så det är alla slinda sticker tror för att jag skattar men jag känner gärna ja det stör mig då fruktansvärt mm, du bor ju mitt i det också ja mm. och då säger jag så här jag ringde till svenska kyrkan och sa så här jag såg ner det där Tore snart vad fick du för svar då ja, men det får du inte göra nej <laughs> nej jag sa, vill jag veta men jag har för rätt för att prångla det där djuret jag lovar det låter som klockan är i mitt hus Mm. Alltså in i min lägenhet Och jag kan tänka mig stackast De människorna som bor i närheten av den här moskén Jag lovar dig det, det, det där kommer inte sluta bra Jag tror inte det Jag tror folk do, do, jävligt sura De har sagt två-tre minuter ska du hålla på i varje fredag De ringer väl mer än två-tre minuter i kyrklockan Jag har ett minne Nej, om att det är... det är inte mer än så Nej det är skitkort tid men det är så. Här. Jag, jag har för mig att det var en timme Men det var det bara i mitt huvud vad sa du för någonting? Nej, ja. jag, jag somnar sent ibland Ja. Alltså, på grund av att jag är lite trass med sömnen så. och det, alltså, varför ska de ringa alltså, det, det finns ingen jag frågar frågat flera i trappuppgången alla vill ha bort den mm. men det går inte och då kan du tänka dig att om någon börjar en fredag tänk om du är led, du kanske har jobbat natt så börjar någon, a, a, a", då. nej, det är fel ja, jag förstår ditt perspektiv men um, vad har Svenska kyrkan sagt då när du har pratat nej. med dem jag, jag får skriva in en äh, överklagande jag vill börja formulera den men ja fortfarande är det så här, Hamid menar ju att religion självklart men inte på bekostnad av andra Nej, Exakt. jag kan förstå om man, om man som du bor för det är en annan sak ehm. Så det är svårt för mig. Jag har också bott nära en kyrka och det var skitjobbigt. Eh, samtidigt så är det dubbelt för att jag tycker ändå att man ska... Ja, jag vet inte. Det är ju ganska kort tid det rör sig om, en gång i veckan. Men det är ju rätt jobbiga tider. Det är ju inte så när man är på jobbet de ringer, utan det är ju alltid när man ligger och sover. Ja. Så att, om, om jag får välja då så tar jag hellre bort kyrklockorna och behåller, behåller bönutropet. För det är ju på fredag. då är man ju, Det är inte fredag morgon och middag, eller? När är det? Ja, det, är det. Uh, det, jag tror det är Eftermiddag uh, va? Ja, det är ju mitt på dagen faktiskt. Ja, då är man ju inte hemma då. Och oh, det finns det absolut. Jag håller med. Men uh, ja, jag, jag förstår ditt perspektiv. Det är deras sitt så får du se hur glad man blir när någon börjar yla ut någon Ja, nu är det dags för att komma till bön. Ja. Det, jag, jag hade sett det. Ja men jag, jag kan förstå samtidigt så tycker jag också Som jag sa att samhället är fullt av ljud Och tycker man det är jobbigt så kanske man, nu är drastiskt, Men kanske man inte ska bo i stan För att det är ju grannar som låter när de jag har sex i Och i det är barn som skriker och det är allt möjligt Så att, var bor du någonstans? Jag bor, jag bor i Bromma Ja men det är ju, ja, stan Ja Bromsberg, alltså det är jag i skogen utanför Förutom när förbaskade jävla <laughs> Du är arg. Du, tack för att du ja, ringde. Ja, men vadå? Allvarligt. Nej, men jag förstår, jag förstår. Ja. Men fortsätt, ringa ja. in och tack berätta hur det gick med kyrkan. Ja. Kampen hej. mot klockan. Hej. Tack, hej. Kampen mot klockan fick en helt ny innebörd. Det är den till begreppet, Hamid. Vi tar Hallo. Ett... Hallå. Ja, hejsan. Hejsan, vad heter du? Ja, Georgie. Georgie, vad tycker du? Ja. Jo, jag tycker som så att jag menar, det där är väl bara början börja med att de ska börja och... och i på fredagarna. Vi var nere i, i Sharjah och mellan tankade när vi flög. Ah. Och då var det på flygplatsen till och med inne på toaletten så att den här och då kan du ju tänka vilket det var där inne. Så låt vad sa du att du var? I Saraj. Vart ligger du? Ja, ah, vad känner jag mig helt. Ja, det ligger nere, nere i Arab. Ja. Du vet inte vilket land exakt. Nej, nej du var det. där i alla fall. Ja. Men, men va, menar du bara början? Eh, ja, men det, ja. Då, om de nu ska ropa ut eh, i ett industriområde när ska <skratt> de börja ropa ut i affären? För folk är väl och handlar också. att det där Så, tror jag de... aldrig kommer hända i Sverige. Det tror jag inte kommer hända. För mm. men, vi har ju ändå en, det kallas ju för mina reter, alltså, det är en minoritet av svenska befolkningen som är muslimer. Det är ju inte en majoritet och därför... Nej, eh, nej ja. men, det, det blir bara mer och mer va? Jo, men, men så är, de, de får väl foga sig lite efter svenska spelreglerna, tycker jag. Jo, men det håller jag med om. Men vi har ju fortfarande religionsfrihet. Alltså svenska ja, spelregler... Jo, var... men, men, ja. men det, det är väl en, en grej. Men alltså, vad, vad är man, Tror du man är rädd för att det ska ta över? För jag, jag tror inte att bara för ja, att jag man... Jag, jag, är, jag är hundrad på att det kommer att, att, att, det kommer att, att, att eskalera mer För då, då kommer det... De börjar ropa ut i alla möjliga jävla instanser. Tror man få, jag tror aldrig det kommer tillåtas att man inne på Eliens ja, kör bönutrop. Det, det är helt orimligt. Det kommer inte hända. Ja men det, det sa de ju förut om, om det här också. Jo men det här handlar ju om deras, jo, men... deras kyrka. Det är deras ja. Ja. Jo men först i början så sa de ju att de inte skulle få bygga en sån moskéer. Men nu måste skilja lite på det, för jag tänker att vi har ju religionsfrihet som sagt, och i den balken, eller vad ska vi säga, i den lagen så står det ju att man ska få ha sin religiösa lokal, alltså man ska få bygga ja. sin, man ska ha, kunna ha en plats samlas någonstans, ja, en samlingsplats. utöva sin religion där. Ja, och det är ju inte samma sak, om man nu vill ha bönutrop från den platsen, som att börja bönutropa inne på Lens, eller börja, vad vet jag tvinga på hela svenska folket islam, det är ju helt annan sak det går inte ens att prata i de termerna, det är ju äpplen och päron Ja, jo, jo men alltså det, det snart kommer med äpplen också. Vet du. Ja men tycker du är lite konspirationsteoretisk ja, jag, jag, jag kan säga jag, ähm, Även om vi är nog på samma sida Och vill inte ha barnetrop så, så, så tror jag inte att äh, vi har Jag är absolut inte rädd för Islamisering som det kallas ja, men Det pratar man ju om i 30-talet också Om man kan se sin historia Man pratar om att juderna skulle ta över världen Och se hur den skräcken juder gick Vi har ju alltid pekat ut en religion Eller en folkgrupp som skyldig till det onda Och just nu är det muslimer som är de onda som i västvärlden. Ja, det, är väl, det är väl inte att alla är onda är Nej, det. men nu Nej, gjorde men jag citationstecken jag fick... i luften. Men, ja. Vi får ju inte åka ner vis ner oss och försöka göra någonting som är... Som är, är... Men vet du vad? Det där argumentet är jättebra. För vet du varför? Vi ska vara stolta, tycker jag, i Sverige över att vi inte har det som i Saudiarabien. Vi ska vara stolta över att vi är en demokrati. Och vi ska vara stolta över att vi inte kränker människors rättigheter som de gör. Det tycker gör jag, det. jag vi ska vara stolta över. Jag måste bara säga att där du mellanlandade är ja. är, är, um, uh, huvud, är i Arabemiraterna, förenade Arabemiraterna. Ja. Mm, tack för att du ja. ringde vi måste ha nyheter. Tack så mycket. Hej. Vi har väldigt mycket samtal idag av förklara själv tror jag det är ett väldigt intressant ämne det här. Vi är tillbaka alldeles strax så fortsätt ring då. Radio 1 Sissi Wallin. Jag tycker att det är helt i sin ordning Att människor som tror på en annan religion Än kristendomen Också ska få låta I form då av Nu som vi pratar om bönutrop Ska kyrklockor ringa Så ska även bönutropen ljuda Det är inga konstigheter För mig Hamid i Chokatian i studion Hör inte med Hej. Hej Du är emot Men du är inte emot just islam så Utan Nej. du är emot att jag, man ska jag, jag, jag är lite hungrig Så jag tänker bara på så bönsallad När jag hör bönutrop såhär Okej okay, det blir konstigt ja. men, men det jag menar är att Du, du kallar dig för liberal det här är här intressant, jag kallar mig inte för särskilt Nej, liberal Nej, det är du som kallar mig för liberal ja, men Du är ju liberal, liberal. du är centerpartist, skärp ja, nu Det är du som kallar mig för liberal ja, men du jag, är ju... jag, jag vill bara påpeka det, det är Sissi som kallar ja, mig du för har, liberal Han har själv sagt att han är liberal utanför studion Nej, jag, jag har sagt jo. att jag är Jag är till och med sagt, jag, jag blir ju kallad för såsse Av Amiria Ja, ja nu blir det internt, skit i det Det jag vill komma till att i den här frågan Så är du inte så, eller så är jag mer liberal Än vad du är, det är intressant, vi kan skilja mycket sakfrågor Vi vill veta vad du som lyssnar tycker om det här med bönutrop, som troligtvis kommer klubbas igenom för moskéer i Sverige. Vi tar ett samtal. Hallå? Hej! Är det någon där? Ja, uh, uh, Nu är du med, så nu får du vakna. Hallå, vad heter du? Ja, Jo, tom heter jag. Hej Tommy, vad tycker du? Jag tänkte med bara på så här mänskligt beteende. Uh, han killar i Obelansberg. Jag kan ge mig fram på att kyrkan låg ju där säkert redan innan han flyttade in, så han borde... Kunna räkna ut när att den kommer ringa på söndagar? Jo, det kan man tycka. Sen så tycker jag att om man nu är troende muslim och tycker att det är jävligt viktigt med moskéer och minareter, varför flyttar man? Varför kommer man hit där det inte finns någon infrastruktur för det redan från början? Ja, det är väl på samma sätt som att det finns svenskar som flyttar till Thailand och det finns Svenska kyrkan i Thailand där folk gifter sig och begravs och kör dop och flyttar ut till svensk, svensk byn som det kallas på Spanska solkusten runt där så finns det ju också svensk, alltså Svenska kyrkan så att vi, vi är ju väldigt måna om att ta med oss in, även religion, vår religion dit vi flyttar det är inte så konstigt och har man då turen att flytta till ett land som har religionsfrihet då är det ju jättebra ja förvisso men jag tycker det borde vara mycket enklare för dem att kanske tänka efter lite. Innan man Vad ska man är... tänka efter på? Ska man, ska man ge upp sin tro då för att man flyttar till ett land där en ja, majoritet jag... inte tror på det man själv tror jag på? måste man bara välja att flytta till ett land där infrastrukturen redan finns. Mm, jag, måste bara, jag måste bara kliva in här. Uh, två saker. Ett, i Sverige så har inte alla möjlighet är att, att uh, välja var de vill bo. Det är inte alla som har lyxen att välja vilken kommun, vilken stadsdel de vill bo, bo på. Och samma sak. När det kommer hit folk från andra länder Det är inte alla som har valmöjligheten Det är inte alla som har valt att flytta till Sverige Utan de har flytt Och så har de hamnat här Men, men mm. får jag bara fråga dig Tommy Är det intressant, tycker du alltså att inga Länder ska ta emot Invandrare som har andra religioner Än just den huvudreligionen I det landet Nej, dit jag vill komma Det är ju egentligen Människan är jävligt märklig liksom Går man flyttar någonstans så ska man ju förändra allting. Det gäller ju de som bor i Upplands Väsby och fan Arlanda ligger där helt plötsligt. Bara. Ja, men då tycker vi att vi ska stänga ner det. Och de som flyttar till Bromma, det är ju stort som flyttas jag känner igen det där. Jag bor ju bland SESB. Jag fick såna brev om att skriva, skriva på någonstans anmälan om att det flyger flygplan Nej, men över Det jag hus. vill komma till då det är att vi är så intoleranta överallt. Att vi, vi, vi vill liksom ha och Jag vill hänvisa nu till en jättebra krönika. Om inte du har läst den, läst den Tommy. Och ni andra också. Fredrik Backman som är en utmärkt skribent skrev idag i Metro. Väldigt ironisk men rolig krönika om det här med frihet. Min frihet före allt. Och det pekar väldigt mycket på det samhället vi har det är nästan blivit en religion i Sverige att vara individualist och bara mina rättigheter, min frihet och så skiter man inte hänsyn till alla andras rättigheter och alla andras frihet, det är ganska intressant tycker jag för att Arlanda måste ju ligga någonstans om vi ska ha en flygplats i Stockholm en stor flygplats och det är alltid någon som kommer bli störd av någonting oh, precis. kan du tänka som en bönutrop också att ja, nu måste vi kanske inte ha bönutropen om människor vill ha det vad är problemet? Va, va, va, tre minuter i veckan? Ja, Jag skulle klara mig det, och även kyrklockor, men nu har jag ju så lyckligt låtit det Jag har ju valt att flytta till stället där inte flyger några flygplats, eller flyger några flygplan direkt på och Inte finns någon kyrka där plingar och, och så. Ja, okej, okay. så du har det man ganska bra. Man tänker mm. lite själv innan liksom, innan man börjar ställa krav. Nu är med mina reten och sidospår med med. Ja, jag förstår. Det är samma princip. Tack för att du ringde och delade med dig. Har du bra? Hej. Tack. Vi tar ett samtal. Hallå. Tack. Hallå. Hej, hej, det är jag här. Hej, vad tycker du? Ja, jag tycker så här att egentligen är världen har blivit globaliserad och folk flyttat höger och vänster i olika länder. Mm. En del kommer på en anledning för att det, att det kanske är krig och, så där och söker sig skit i ett land. Eh, och många av andra är bland annat de grupperna som hamnar i, i den eh, kategorin. Och De har ju med sig sina religioner och sina traditioner och sånt. Mm. Eh, och, eh, jag har varit i Dubai och bott där ett tag. Och eh, Där finns ju kirkoklockor. Det finns eh, bön och tropp. Mm. Det finns eh, buddhism som gör sitt utöver sina grejer, men ingen lägger märke till något speciellt. Det är ganska naturligt. Men i Sverige liksom ska man lägga mm. sig i minsta eller detaljer och försöka styra. Ja, så alltså du märker en skillnad så? Ja, det står skillnad. Vad tror du, varför är svensken då, enligt din upplevelse mer intolerant? Vad beror det på, tror du? Ja, ja, det det är rädsla och det är okunnande. De flesta är som liksom, försöker liksom, de är rädda någonting de inte känner till. Mm. Vad säger med? Ja, precis. Man, man försöker liksom Nej, fan, vad konstiga de är? Nej, nej, nej båt. Om det här är Krishna eller om det är muslimer eller om det är judar eller vad som, det är nog. Det är som religion. Men det liksom ändå säger man liksom att nej, nej, nej. Det här är så konstigt. De är klädda. Jag håller med dig. Hamid, vad säger du? Jag som sagt, jag har. Jag vet, jag vet inte, det finns liksom inget sätt där jag kan bevisa på att jag inte har något räds rädsla för andra människor eller religioner jag nej, kan, det, kan, ba, jag kan säga nej, jag bara kan det säga det rakt ut. Jag har inte det och jag tycker inte. Alltså jag tycker inte det är konstigt överhuvudtaget, jag skulle liksom. Nej, jag, jag kan säga så här. Jag var i Turkiet för ett år sedan. På semester. Jag är inte från Turkiet. Men där tog vi faktiskt, jag, bland annat jag och, och min faster och min farmor, vi tog en bil från södra Turkiet, till en helig stad, jag har glömt namnet. Men där var det just um, något heligt som man skulle besöka. Det var muslimer från alla andra länder som kom och besökte. Och jag hade inga problem med det. Jag var där, gick runt, tyckte det var vackert. Det var, det var så fint att se liksom, alla känslor, människor som var berörda. Liksom. Det var någon sorts, um, Det var väldigt spirituellt och fint. Mm. Så jag har liksom absolut inga problem med det och, och liksom jag personligen är en. Jag, jag tror på att jag tror på liksom att det finns en gud eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Men jag går inte efter någon religion just på grund av såna här saker, till exempel att <coughs> bön och, och kyrklokker. Det är gamla grejer som är kvar sedan ja, lång tid och har ingen funktion. Nej, men jag kan förstå, men, men ja. Alltså det det mm. som jag vill komma fram till Det är liksom att egentligen det, det är människorna söker sig Det är långsökt att det kanske är tre minuter Eller om det är klockan Som ringer fem minuter eller, eller, eller vad som det, det är liksom ingenting det, Man ska bara reflektera Det finns bara, det är bara tillgång Och det är någonting glädje man ska använda För att det finns målkulturell i, i samhället Och det är inte bara det här, det finns ju målkulturell i muslimska länder också Mm det är liksom att, kommer man till, när jag var i Dubai var jag i centrum. Och centrum hade en sån här börna och ta upp Men det fanns också lika mycket människor som har korta byxor, som människor som har den här slöja i ansiktet och sådär. Så egentligen reflekterar någon skillnad en av det andra. Jag tycker du har väldigt vettiga åsikter. Tack för att du ringde. Det är det som är meningen, att man ska självklart tänka sin egen åsikt, då ska man tycka det här. Men samtidigt, även om man inte tror på någon religion, det är också en annan ideologi. Det håller jag med om också. Ateism till exempel är också en mm. tro. en ideologi, precis. Ja. precis som det är en religion. Mm. Är Tack så en mycket. En ja. ha det Har du bra? Tack. Tack, He hej. Hej. Jag måste bara på Twitter äh, skriva. Ja, det händer mycket där. Vi har liksom glömt bort Twitter lite. Mm. Här nu, för det är lite lite respekt. Ösnösen? Öz, ja. Äh, han har ju mycket åsikter. Ha? Han verkar. Äh, han, nu skriver han, äh, lyssnar i bilen. Keep up the good work. Men innan det så skrev han: äh, du som är emot bön och utrop, kyrklockor, är du även emot att det, offent att det offentliga rummet allt mer upptas av reklam och politiska budskap. Det är en intressant fråga. Och jag svarade att ja, av just den anledningen äger jag ingen tv och betalar hellre, för att betala hellre än att använda reklambaserade tjänster. Okej, okay, uh, så du är ganska konsekvent i det? Jag, är väldigt, alltså, jag lägger väldigt mycket tid på och, och är väldigt noga med liksom, vad det är för budskap som, som når mig vad som påverkar mig liksom, vad som finns runt omkring, vad jag tar in och så vidare. Mm. Uh, men, men hur, um, vad ska jag säga hur, hur tänker du för, för min? Jag har ju egentligen inga såna sylvas argument. Jag har bara en känsla i kroppen som är väldigt så här grundad i mig, som är att har jag valt att leva i en stad i ett levande, alltså inte bo ute på Visha någonstans där det är helt tyst. Det kan också vara skönt att åka dit, det var ju helgen var jag där det var helt tyst. Men jag bor i Stockholm, Vi har valt att bo här. Mm. Då förväntar jag mig att det kommer låta, det kommer vara kyrklockor som ungar som skriker, som grannar som knullar, som allting. Och då får jag ta det. Det är en del av livet, en del av, jag gillar att känna att jag är en del av en organisk, levande stad. Förstår du vad jag menar? Mm. Och ett bönutrop för mig skulle bara bidra ytterligare till att känna att jag bor i Sverige där det är mångkulturellt, där vi är öppensinnade. Sen kan jag hålla med om, eller helt och hållet erkänna att det skulle vara fem bönutrop mm. om dagen, då hade jag börjat tänka så här det var lite mycket, det var lite jobbigt men ett i veckan, fine. Mm. Och jag är fortfarande, jag, jag håller fast vid, vid det jag har sagt. Kyrklockor och eh, bönutrop och alla andra eh, höga ljud som <går> och väsen som görs för att locka folk till eh, religion, till bön, till kyrkan, till moské är eh, för att det inte fanns klockor och folk kunde inte hålla reda på tiden förr i tiden. Nu finns det klockor och hittills vad jag vet. Jag, jag önskar att någon ringer in och säger om de har gjort det Men jag tror inte det är någon som har missat Att dra till muskén och be I Fittja om de har velat det Utan de har koll på när man ber och så vidare Så jag tror, jag tror inte att jag, tror inte, jag ser inte det som en nödvändighet Jag, ser, jag, jag förstår inte varför Bara, bara det, det är lite så ja men jo vi, det är vår frihet då måste vi ha det. Nej, nej man måste men, inte ha allt. Man, det är säger. Men, men jag säger. tycker du du, du liksom hårddrar väldigt mycket för nej. att jo, det tycker jag för att det känns <skratt> som att, nej. nej. Vet du vad? Jag tycker inte att det är att man försöker locka människor till, till moskén eller kyrkan när försöker så här förkyrkliga för för, för, islamisera vad säger man nu fattar vad jag menar Sverige när man ringer i en det är bara en del av den kyrkans Aktivitet. Så sen, man, det, man ringer i klockan när någon gifter sig. Man ringer i någon begravning. Var jag på här i våras, Då ringer man i klockorna. Man ringer i klockan när någon döps. Islam vet jag inte när man kör bönetrop om det är för att bara liksom locka folk till bön, eller om det finns en annat, ett annat syfte. Det får gärna någon informera mig om, för jag är dålig på det. Men du förstår vad jag menar. Jag tror inte att det handlar om att så här, nu ska vi islamisera hela Fitja, utan det handlar ju bara om deras. Eh, det tillhör deras tro och deras religion. Mm. Alltså, och sen ja. behöver man ju inte lyssna. Man kan ju stoppa in hörlurar i öronen de här tre minuterna om man I, tycker att det är så jävla jobbigt. Eller tvärtom. Man kör sådana här tyst disco Det är ett här disko som man, man går in och så får man sina sin egen spelare och hörlurar. Och så är det. Alla hör sin egen musik i hörlurarna och dansar. Jag tycker det vara en business utanför. av det här, Fitja. Du ja. kan starta den här. Hamids disco Tysta disco Precis jag Ty, utro, De som har, De som vill köper hörlurar som. Så där det du, är på en fräckvän känner... som sänder Börnenutrop, det är ju awesome <skratt> att någon, som vill, någon som vill sponsra det här Någon som vill vi komma in, in han och... ha, ha Hagströmer Han som hade ÅQ Bank som inte är så bra Men mm. vi, du kan ha honom, vi tar en paus Sen är vi tillbaka och kör debatt mm. om det här sista stunden. Jag, jag, jag måste bara, jag har lovat en sak Ah. Hej Emma, jag skulle bara hälsa till dig ah, men Gud vad taskigt eller vad, Nej, jag ska. bara <skratt> Vad lökigt, vad härligt <skratt> Taskigt var det inte, men det var, det var lite så här Vi femman, jag ska bara hälsa till min mormor Ja, ah, det det var jag, okay. jag känner att jag borde. har jag lovat det Ja, ah, det, det har jag sagt Vi tar en paus, vi sitter tillbaka strax Radio 1 Sissi Wallin Ja eller nej till bönutrop Det är frågan, nu har jag en moské i Fittja, Söder om Stockholm, fått eller det är inte helt klart än, Hamid, ska vi säga. Hej förresten. Hallå. Chokatian. Hamid Chokatian ja. är här. Det är inte helt klart den, men det lär väl kanske bli det. Troligtvis kommer man få köra bönutrop från moskéen i Fittja. Och så kommer man troligtvis göra det i fler moskéer i Sverige. Jag tycker att det är helt rätt. Det är i religionsfrihetens namn. Hamid tycker inte att någon religion... Han är för religionsfrihet, men inte att man ska liksom, det ska inte låta om religioner. Avgå alla, säger jag. Avgå alla. Vi tar ett samtal. Hallå. Ja, hallå. Hej. Ja, hej, hej. Det är Monica Hej, hej, hej. Monica Hej. Vad jag, ville säga, jag har inte lyssnat nu på, på, på 20 minuter, men, men det handlar om, fortfarande om det där med... med eh, Börneutropia. Ja, det blev så. Det var så många som tyckte ja. om det. Jag vill bara säga att Hamide, ja, att Hamide eh, han är helt neutral. Han, han, är, varken, antingen, eh, han är absolut inte muslimfientlig eller kristenfientlig. Han är neutral, De som säger, de som tycker annorlunda får få tycka det. Och jag tycker att, att han har rätt att ha sin åsikt. Det har ju, det har vi alla här i Sverige. Mm. Och sen vill jag säga bara säga att, att uh, Sverige har varit ett kristet land och, och, och vi är vana vid kyrkor och så vidare. Och vi har dem, vi har, vi har, uh, vi har haft dem sedan. 1200-talet, 1400-talet och så vidare. De byggdes liksom på 1800-talet också. Så, så, men sen när det gäller moskéer, visst, det, det ska byggas moskéer. Och, och de, jag tycker att man ska bygga dem på de, de ställen där, där det finns flest muslimer. För det är där, där störs alla andra minst också. Av, av, av ja, där ja men det var ju så det var en, en inringare som, som sa det att um, ja, han var ju muslim själv en kille som ringde in och ja. sa att man hade låtit bli bönutrop på Eh, moskén här på medborgarplatsen för mm. att man hade kommit fram till då att det bor inte så mycket muslimer exakt, där. Exakt. Och det är väl klokt. Och det är jättebra. Ja. Jag, jag funderar på varför bygger det sig på medborgarplatsen? För det bor ju inte, inga muslimer på medborgarplatsen. Så det bor jag vet inte vad tanken var från början men det kanske ja. är att det är många som är det är ju centralt, det är många som är om det är turister, många som reser hit som är muslimer, många i genomströmning och det ligger väldigt lättillgängligt om man är i Stockholm och bara vill droppa förbi liksom lunchbönen jag vet inte när, vilka tider man ber inom islam ja, men det... Det, ja, det är mycket annat de har ju rådgivning de har liksom, om man har Aha, okay. problem menar... kan, man, kan man gå dit och prata med någon i förtroende ja, det, alltså, det, Aha, okay. det jag, jag måste påpeka alltså, muskéer gör mycket bra de, de, de hjälper mm. många människor uh, i samhället mm. med olika mm. saker så att det är inte bara liksom, någonstans där man går utöver sin religion utan okay. det, finns, det är ett ställe där folk går och får stöd Och, eh, och får hjälp Jag måste bara svara på en grej nu fick jag, jag fick ett mejl eh, där man frågar Jag som feminist och hur jag ställer mig till liksom, Islam och deras kvinnosyn Jag skulle vilja säga så här alla religioner så vitt jag vet har piss i kvinnosyn Islam är inte värre, sen kanske de utövade Mer i vissa avseenden i världen Jag vet inte Och kanske fortfarande är mer praktiserande Icke-feministiska, det är svårt för mig att svara på Men jag tycker man ska skilja på det För det finns väldigt många, jag känner många muslimer som är Feminister, både killar och tjejer Som inte vill låsa in sin fru Och ha månggifte Och liksom kedja fast mm. frugan vid spisen Så att det där är också viktigt att poängtera att mm. Moderna muslimer ska inte få skit För att historiskt sett så Eller i vissa delar av världen Så, så stenar man mm. fortfarande kvinnor Det vill jag bara säga Tack för att du ja. ringde Monica, Har det bra okay, ja. tack, hej. Okay, tack hej. Hej. Hej. Hamid ja. Ska vi avrunda lite jag skulle vilja prata lite mer om Fredrik Backman Jag tycker han är jävligt bra Och han har skrivit en krönika som jag Ja det är tycker... lite relevant nu när vi pratar om det här Med, med, med liksom vad, vad som är rätt Och vad som är fel och vad man får tycka Och hur, vilka rättigheter man har och så Ja, ja jag. Eh, och jag ska koppla lite till Att Hanna Fal som är en väldigt duktig Skribent, eh, journalist på DN Numera skrev en väldigt bra text För ett tag sedan om det här med liksom, Att friheten är den nya religionen Jag minns inte exakt hennes, hennes ord men, men hon syftade på det här att Det var efter den här debattartikeln från massa kändisar Bland annat eh, Göran Gabrielsson Och Sonja Aldén var med på ett hörn också Ulf Brunberg <laughs> kommer alltid tillbaka. Att man ska få köra ratt eller vad säga, båtfull, onykter på sjön helt enkelt. Och eh, också det här att det var Ramaskrina Way at West-festivalen eh, förbjöd kött. Och jag tycker att Fredriks krönika går i linje med det här Min frihet är den viktigaste är rubriken jag ska läsa liksom ingressen för tycker den det här är ju en ironisk krönika ska vi påpeka då, hoppas jag, jag tror det i alla fall. Ja, det är det. Det viktigaste, det viktigaste är ändå friheten. Det tror jag vi kan enas om, speciellt min frihet. Jag är helt för att alla är fria så länge jag är fri att vara lite friare. En del är fria och en del är inte fria. Jag tycker att alla ska vara fria så länge jag har friheten att ta mig friheten med andras friheter. Ska det vara för mycket begärt? Och så vidare. Och jag tycker det är väldigt tydligt För det finns en libertarianism som har börjat breda ut sig i Sverige också. Man är libertarian. Du är inte det, Hamid. Ska inte måla ut det som det. Men som i stort sett går ut på att jag ska få göra vad fan jag vill och alla andra kan väl bara hålla käften för att de får ta ansvar över sitt. Jag hade en diskussion med en sån här tjej som är svensk men som bor i USA i somras. Och hon är libertarian och hon menar ju då på allvar jag vann den debatten kan jag säga ganska fett men hon menar att ja, hon tycker inte det ska vara förbjudet att köra rattfull för att då inskränker man på människors frihet, det är ju bättre att upplysa om att det är farligt att köra rattfull och där tog hennes argument slut, och det är väl lite samma sak om jag ska koppla det här frihets yberfrihetstänket till liksom att vara motståndare mot att man ska få bönetrop i moskéer eller vara företrädare för det Ja, eller huvud att man har problem med man vill ha all frihet själv man har jävligt stora problem när andra eh, ska få göra saker som de tycker är lite roligt och trevligt det är väl en klassisk spegling av den här narcissistiska samhällskulturen som vi lever i, som jag är absolut i stor del av vi måste sluta med det, den är inte bra den är, o, den är osund och osoft var bara det jag ville säga. Tack för att ni lyssnade idag. Nu är Ashberg på ingång. Var han är vet inte jag. Är han kvar på bokmässan Hamid? Vet du det? Jag vet inte. Jag kom in idag och såg inte Va? honom här. Nej. Hur ska du kunna veta det? Jag har ingen men, aning. Hamid Chokatian, vilken bra organisation vi tycks ha på den här stationen. Det har vi i vanliga fall, men jag har inte sett honom så jag vet inte. Hamid Chokatian, tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och fortsätt gärna debattera det vi pratat om på Twitter. Använd hashtaggen Radio 1. Med bokstäver. Nu blir det Ashburn i någon form. Om det blir härifrån eller Göteborg det vet inte jag. Bokmässan är väl slut om jag inte är helt ute och cyklar. Men han kanske är kvar där och gör något annat. Stanna kvar och lyssna på radio. Vi hörs imorgon. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.